Az egyik szomszéd talált rá a konyhaasztalra borulva. 1982ben írt az ügyvédjének, és kérte halála után hamvaszák el, és a hamvakat szórják szét a Rózmon hídnál. Medizon megyében szokatlannak számított a hamvasztás. Franceska végakaratát valami meghatározhatatlan módon, radikálisnak tartották, és hosszasan kitárgyalták a kávézóban, a texakók útnál és a vegyesboltban.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 amit Herrinek nevezett.